Capitolul 12. Ajutor pentru cei fără ocupație și pentru cei fără adăpost Dumnezeu poate întinde o masă în pustie Există bărbați și femei cu inima largă, care iau în considerație cu neliniște starea celor sărați și mijloacele care se pot găsi pentru ușurarea lor. Cum pot fi ajutați cei fără ocupație și cei lipsiți de adăpost, pentru a se putea bucura de binecuvântările obișnuite ale providenței lui Dumnezeu și să ducă viața pe care el a intenționat ca omul să o ducă, este o chestiune căreia mulți se străduiesc cu seriozitate să-i găsească un răspuns. Însă nu sunt mulți aceia care înțeleg cauzele care stau la temelia stării actuale a societății, aceștia fiind rari chiar și printre educatori și oameni de stat. Cei care țin în mâini pârghile guvernării nu sunt în stare să rezolve problema sărăciei și a delicvenței crescânde. Ei se luptă în van să pună operațiile cerute de activitățile comerciale pe o temelie mai sigură. Dacă oamenii ar da mai multă atenție învățăturii din cuvântul lui Dumnezeu, ei ar găsi o soluție a acestor probleme care îi pune în încurcătură. Se poate învăța mult din Vechiul Testament în legătură cu problema muncii și ușurarea celor săraci. Planul lui Dumnezeu cu Israel În planul lui Dumnezeu pentru Israel, fiecare familie avea o locuință în țară cu pământ arabil suficient. În felul acesta erau asigurate atât mijloacele, cât și stimulentul pentru o viață folositoare caracterizată de sârguință și independență materială. Și nici cel mai inventiv om nu a reușit vreodată să aducă un plan mai bun. Îndepărtării lumii de la acest plan se datorează într-o mare măsură sărăcia și nenorocirea care există astăzi. La așezarea lui Israel în Canaan, pământul a fost împărțit întregului popor. Numai leviții, ca slujitori ai santuarului, au fost excluși de la distribuirea egală a terenului. Semințiile erau luate ca număr de familii, iar fiecarei familii, după numărul de membri, îi se atribuia o moștenire. Și chiar dacă cineva putea dispune o vreme de proprietatea sa, nu putea vinde pentru totdeauna moștenirea copiilor săi. Când putea să-și recupere pământul, el avea libertatea să o facă în orice moment. Datorile erau iertate din șapte în șapte ani, iar în al cinceci-lea an, anul jubileu, toate proprietățile funciare agricole se întorceau la proprietarul originar.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 Și exista un sistem de protecție atât împotriva extremei bogăției, cât și împotriva celei a sărăciei. Pregătirea pentru o muncă utilă În Israel, pregătirea pentru o muncă utilă era privită ca o datorie, piecărui îi se cerea să-și învețe fie o meserie utilă. Cei mai mari oameni din Israel erau pregătiți să desfășoare o activitate în cadrul unei ocupații. O cunoaștere a datoriilor care țineau de muncile casnice era considerată esențială pentru fiecare femeie, iar priceperea în aceste datorii era privită ca o cinste acordată unor femei de cea mai înaltă condiție. În școlile profeților erau predate diferite mesării. Și mulți dintre învățăcei se întrețineau singuri prin muncă fizică. Atenție față de săraci Aceste rânduieli nu eradicau totuși sărăcia. Planul lui Dumnezeu nu era ca sărăcia să dispară cu desăvârșire. Acesta reprezintă unul din mijlocul său pentru dezvoltarea caracterului. Totdeauna vor fi săraci în țară," spune el. De aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta." Deuteronom 15 cu Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna." Înaintea fratelui tău, ci să-i deschizi celui lipsit mâna și să-l împrumuți cu ce trebuie, ca să facă față nevoilor lui. Deuteronom 15, versetele 7 și 8. Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Levitic 25 cu 35. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău, Levitic 19,9. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Deuteronom 24, versetele de la 19 la 21 Nimeni nu trebuie să se teamă că mărinimia sa îl va aduce în situația de a aduce lipsă. Ascultarea de poruncele lui Dumnezeu va aduce cu siguranță după sine prosperitatea, căci pentru aceasta, a spus Dumnezeu, te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău. În toate lucrările de care te vei apuca, vei da cum multor neamuri, dar tu nu vei lua cum de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Deuteronom 15, versetele 10 și 6 Principii în afaceri Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă nicio politică de îmbogățire a unei clase sociale pentru apăsarea și suferința alteia. În toate tranzacțiile noastre comerciale, El ne învață să ne punem în locul acelora cu care tratăm și să nu ne uităm numai la lucrurile noastre, ci și la ale celorlalți. Cel care va profita de nenorocirile altuia pentru folosul său sau care caută să câștige de pe urma slăbiciunii sau incompetenței altuia, este un călcător atât al principiilor, cât și al preceptelor cuvântului lui Dumnezeu. Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. Deuteronom 24,17 dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să iei lucru pu zălog, ci să stai afară și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucru pu zălog. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucru luat în zălog. Deuteronom 24, versetele de la 10 la 12 Dacă iei zălog haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui. Căci este singura lui învelitoare. Cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi avuzi, căci eu sunt milostiv. Exod 22, versetele 26 și 27 Dacă vindești ceva aproape lui vostru sau cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Levitic 25 cu 14 tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Matei 7 cu 12. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Levitic 19 cu 35. Să n în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Să nai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. Deuteronom 25, versetele 13 cu 14 Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Levitic 19 cu 36 Celui ce-și cere, dă-i, și cere dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Matei 5 cu 42 cel rău ia cu prumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Psalmii 37 cu 21 Sfătuiește, mijlocește, acoperă ziua în ziua mare cu umbra ta, ca noaptea neagră ascunde pe cei ce sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți, lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți. Fi un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului. Isaia 16, versetele 3 și 4 Planul pe care l-a dat lui Israel pentru viețuirea sa a fost conceput ca o pildă pentru întreaga omenire. Dacă aceste principii ar fi puse în practică astăzi, ce diferit ar fi fața acestei lumi? În spațiul vast pe care îl ocupă natura, este încă loc și pentru cei care se chinuie să-și găsească un cămin. În sânul ei există suficiente resurse pentru alimentarea lor. Ascunse în adâncimile pământului, există binecuvântări pentru toți care au curaj, voință și perseverență pentru a-i aduna comorile. Lucrarea pământului, ocupația pe care i-a dat-o Dumnezeu omului în Eden, Deschide un câmp de activitate în care mulțimile au ocazia să-și câștige traiul. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în Salmi 37 Salmi 37,3 Mii și zeci de mii dintre cei care stau înghesuit în marile orașe, așteptând o ocazie de a câștiga o plată de nimic, ar putea lucra pământul. În multe cazuri această plată de nimic nu este cheltuită pe pâine, ci este pusă în sertarul vânzătorului de băuturi alcoolice pentru a căpăta ceea ce distruge sufletul și trupul. Mulți consideră munca o corvoadă ingrată și încearcă să-și câștige existența prin înșelăciune, mai degrabă decât prin lucru cinstit. Această dorință de a-și asigura traiul fără muncă deschide poarta ticăloșiilor viciului și nelegiuirilor, aproape fără limită. Mahalalele din orașele mari În marile orașe există mulți oameni care primesc mai puțină grijă și atenție decât se acordă necuvântătoarelor. Gândiți-vă numai la familiile înghesuite la oaltă în locuințe mizere, multe dintre acestea fiind sub soluri întunecoase, mirosind îngrozitor, din pricina umezelii și a murdăriei. În aceste locuri ingrate se nasc copii, acolo trăiesc și tot acolo mor. Ei nu văd nimic din frumusețea lucrurilor naturale pe care le-a creat Dumnezeu spre desfătarea simțurilor și înălțarea sufletului. În zdrențe și pe jumătate morți de foame, ei trăiesc în mijlocul viciului și depravării, cu caracterul modelat de ticăloșia și păcatul care îi înconjoară. Copiii aud numele lui Dumnezeu numai luat în deșert. Vorbirea murdară, imprecațiile și înjurăturile le umplu urechile. Mirosul greu de alcool și tutun, duhoarea îngrețoșătoare și degradarea morală le strică simțurile. Astfel, o mulțime de oameni sunt pregătiți să devină infractori, vrăjmași ai societății, care i-a lăsat pradă mizeriei și degradării. Nu toți săracii din mahalalele orașelor mari aparțin acestei categorii. Bărbați și femei cu teamă de Dumnezeu au fost aduși în cea mai adâncă sărăcie prin boli și nenorociri, adesea din cauza stratagemelor necinstite ale celor care trăiesc prădându-și semenii. Mulți dintre cei care sunt cinstiți și intenționați devin săraci din cauza lipsei unei calificări într-o meserie. Din pricina ignoranței lor, ei nu sunt capabili să se lupte cu dificultățile vieții. Rătăcind prin orașe, de multe ori nu reușesc să-și găsească de lucru. Împresurați de priveliștea și zgomotele viciului, ei sunt supuși unor ispite îngrozitoare trăind împreună cu cei vicioși și degradați și adesea fiind etichetați ca făcând parte din aceeași tagmă, numai printr-o luptă supraomenească, printr-o putere care să o depășească pe cea limitată umană, mai pot fi opriți să nu se scufunde în aceleași adâncuri. Mulți se țin cu îndârjire de integritatea lor, alegând mai degrabă să sufere decât să păcătuiască. În special această categorie de oameni, are nevoie de ajutor, compasiune și încurajare. Dacă cei săraci, acum îngrămădiți în marile orașe, ar putea găsi case la țară, nu numai că și-ar putea câștiga traiul, dar ar găsi sănătate și fericire, care acum le sunt necunoscute. Partea lor ar fi munca grea, o hrană simplă, o economie strictă, adesea greutăți și privațiuni. Dar ce binecuvântare și-ar însuși, părăsind orașul, cu ispitele sale atrăgătoare către rău, cu fierberea și nelegiuirea sa, cu mizeria și murdăria sa, dacă l-ar părăsi pentru liniștea, pacea și puritatea de la țară? Dacă mulți dintre cei care trăiesc la oraș, care nu au niciun petic de iarbă verde pe care să calce, care, an după an, au privit de la fereastra lor o curte murdară și niște alei înguste, niște ziduri de cărămidă care au avut ca priveliște cerurile întunecate de praf și fum. Dacă aceștia ar putea fi luați și duși în vreun district agricol, înconjurat de câmpii verzi, de păduri, dealuri și râuri, cu cerul senin și aerul proaspăt de țară, aproape totul le-ar părea un paradis. Lipsiți într-o mare măsură de contactul cu oamenii și dependența de ei și izolați de obiceiurile și vorbele de duh, corupătoare ale lumii, de agitația ei, s-ar apropia mai mult de inima naturii. Prezența lui Dumnezeu ar fi mult mai reală pentru ei. Mulți ar învăța lecția dependenței de el. Prin natură, ei ar auzi glasul său rostind către inimile lor cuvinte despre pacea și iubirea sa, iar mintea, sufletul și trupul ar primi puterea vindecătoare, dătătoare de viață. Ca să poată deveni de vreodată oameni muncitori și independenți din punct de vedere material, foarte mulți au nevoie neapărat de asistență, încurajare și instruire. Există o mulțime de familii sărace pentru care nicio lucrare misionară n-ar fi mai bună ca aceea de a ajuta să se instaleze la țară și să învețe cum să lucreze pământul, ca să -și scoată cele necesare traiului de pe urma sa. Necesitatea unui asemenea ajutor nu se restrânge numai la cei care vin de la oraș, chiar și la țară, cu toate posibilitățile unei vieți mai bune care există acolo. Mulți dintre cei săraci sunt în mare încurcătură. Comunități întregi sunt lipsite de educație, pe linia sănătății și lucrării practice. Sunt familii care trăiesc în cocioabe, cu mobilier și îmbrăcăminte sărace, fără unelte, fără cărți, lipsite atât de confort și bunuri utilitare, cât și de mijloace culturale. Suflete abrutizate, trupuri slabe și deformate. Acestea descoperă rezultatele unei eredități sărace și ale unor obiceiuri greșite. Acești oameni trebuie educați pornind de la zero. Ei au dus o viață de lenevie lipsită de energie, stricată, și au nevoie să fie învățați să schimbe obiceiurile. Cum pot fi conștientizați de necesitatea schimbărilor? Cum pot fi îndrumați către un ideal de viață mai înalt? Cum pot fi ajutați să se ridice? Ce poate fi făcut acolo unde domnește sărăcia, cu care trebuie să te lupți la fiecare pas? Desigur, lucrarea este dificilă. Nu va avea loc reforma necesară până când oamenii nu sunt ajutați de o putere din afara lor. Scopul lui Dumnezeu este ca atât cei bogați cât și cei săraci să fie strânsuniți prin legăturile simpatiei și ajutorării. Cei care au mijloace, talente și calități trebuie să le folosească pentru binecuvântarea semenilor lor. Permierii creștini pot face o reală lucrare misionară, ajutându-i pe cei sărași să-și găsească niște cămine la țară și să învețe cum să lucreze pământul și să-l facă productiv învățați cum să folosească uneltele agricole, cum să cultive diferitele soiuri de plante, cum să sădească și să îngrijească livezile. Mulți care lucrează pământul nu reușesc să asigure rezultate profitabile din pricina neglijenței lor. Livezile lor de pom fructiferi nu sunt îngrijite corespunzător. Culturile nu sunt puse la timpul potrivit și doar se zgârie la suprafață când se ară pământul. Ei pun în succesul lor pe seama neproductivității pământului. Adesea se aduce o mărturisire falsă când se dă vina pe pământul care, dacă ar fi lucrat cum se cuvine, ar aduce roade bogate. Planurile înguste, puțina energie depusă și studiul insuficient cu privire la cele mai bune metode care trebuie adoptate, reclamă cu putere schimbarea acestei stări de lucruri. Toți cei care au bunăvoință trebuie să fie învățați care sunt metodele corecte. Dacă unii nu doresc să le vorbiți despre idei avansate, lecțiile să fie predate în tăcere. Continuați cultivarea propriului vostru pământ. Aruncați vecinilor câte un cuvânt când puteți și lăsați ca recolta să vorbească de la sine în favoarea metodelor corecte. Demonstrați ce se poate face cu pământul când este lucrat cum trebuie. Ar trebui să se dea atenție creării unor locuri de muncă diferite, astfel încât familiile sărace să găsească de lucru. Dulgherii, Ferrari și, practic, oricine cunoaște o anumită meserie, ar trebui să simtă răspunderea de a învăța și ajuta pe cei necunoscători și lipsiți de ocupație. În lucrarea pentru cei săraci, Există un câmp larg de slujire, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Bucătărea sa eficientă, gospodina, croitoria sa, sora medicală, e nevoie de ajutorul tuturor. Membrii unor gospodării sărace să fie învățați cum să gătească, să-și confecționeze și să-și repare propria îmbrăcăminte, cum să îngrijească de cei bolnavi, cum să aibă grijă de cămin așa cum trebuie băieții și fetele să fie învățați foarte bine o meserie sau să fie formați într-o ocupație utilă. Familii misionare Este nevoie de familii misionare care să se stabilească în locuri pustii, fermierii, cei pricepuți în afaceri, constructorii și toți cei care sunt calificați în diferite meserii și îndeletniciri să deselenească pământul, să creeze locuri de muncă, să-și construiască și pentru ei case modeste și să-și ajute vecinii. Locurile nepromițătoare din natură, locurile sălbatice, au fost făcute atrăgătoare de către Dumnezeu, căci a pus lucruri frumoase printre cele de loc ispititoare. Aceasta este lucrarea la care suntem chemați. Chiar și locurile pustii ale pământului, unde priveliștea pare neatrăgătoare, pot deveni o adevărată grădina lui Dumnezeu. În ziua aceea, surzii vor avuzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseri de Sfântul lui Israel. Isaia 29, versetele 18 și 19 Instruindu-i în meserii practice, adesea îi putem ajuta mult mai eficient pe cei săraci. Ca regulă, cei care nu au fost învățați să muncească nu au obiceiurile hărniciei, perseveranței, economiei și tăgăduirii de sine. Ei nu știu cum să se descurce, adesea. Prin lipsa de chipzuință și judecată se irosește ceea ce ar menține familiile lor într-o stare de decență și confort, dacă ar fi folosit cu grijă și cu economie. Multă hrană este în țarina acelui sărac, dar aceasta este cea care este prăpădită din lipsă de judecată. Proverbe 13, 23. Noi le putem da celor săraci și în același timp să le facem rău deprinzându-i să fie dependenți. O asemenea dăruire încurajează egoismul și starea de neajutorare. Adesea îi aduce la lenevie, comportament ciudat și necumpătare. Niciun om care își poate câștiga singur traiul nu are dreptul de a depinde de alții. Zicala Lumea să îmi ducă grija, are în sine esența falsului, înșelăciunii și furtului. Lumea nu datărează nimic niciunui om care este capabil să lucreze și să-și câștige singur existența. Adevărata milostenie îi ajută pe oameni să se ajute singuri. Dacă ar veni cineva la ușa noastră să ne ceară de mâncare, n-ar trebui să-l lăsăm să plece flămând. Sărăcia lui nu poate fi rezultatul unei nenorociri, dar adevărata binefacere înseamnă mai mult decât niște simple daruri. Înseamnă interesul real în ceea ce privește bunăstarea altora. Ar trebui să căutăm să înțelegem nevoile celor săraci și deznădăjduiți și să le dăm ajutorul care le va folosi cel mai mult. A investi cugetul, timpul și efortul personal este mult mai mult decât a da doar bani, dar aceasta este milostenia adevărată. Cei care sunt învățați să muncească pentru plată vor învăța mult mai grabnic care este valoarea cea mare a acestui lucru. Și învățând să se descurce singuri, ei dobândești ceea ce îi va face nu numai să se întrețină singuri, ci să fie capabili să-i ajute și pe alții. Învățați-i importanța în vieții pe cei care își irosesc ocazile. Arătați-le că religia Bibliei nu învață pe oameni să fie leneși. Hristos a încurajat întotdeauna hârnicia. De ce stați aici toată ziua fără lucru? Le-a spus el celor leneși. Cât este ziua trebuie să lucrezi? Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9,4 Este privilegiu tuturor acela de a da o pildă în viața de familie, în obiceiurile, practicile și rânduielile lor, despre ceea ce poate face Evanghelia pentru cei care ascultă de ea. Hristos a venit în lumea noastră pentru a ne da un exemplu despre ceea ce putem deveni. El pretinde, de la urmașii săi, să fie modele de corectitudine în toate împrejurările vieții. El dorește ca asupra lucrurilor practice să se vadă amprenta divină propriile noastre cămine și împrejurimile lor ar trebui să fie pilde spre învățătură, care să ne instruiască în căile de schimbare în bine, astfel ca hărnicia, curățenia, gustul și rafinamentul să poată lua locul leneviei, murdăriei, grosolăniei și neorânduieli. Prin viețile și exemplul nostru îi putem ajuta pe alții să-și dea seama aceste respingător în caracterul sau în anturajul lor, și îi putem încuraja, cu delicatețe creștină, să facă schimbări. Pe măsură ce manifestăm interes în ceea ce îi privește, vom găsi ocazii să învățăm cum să-și canalizeze cel mai bine puterile. Speranță și curaj Nu putem face nimic fără curaj și perseverență. Adresați cuvinte de speranță și curaj celor sărați și descurajați. Dacă este nevoie, dovediți în mod practic, palpabil, interesul vostru de a-i ajuta când ajung la strâmtoare. Cei care au avut multe avantaje ar trebui să-și amintească faptul că ei înșiși greșesc în multe lucruri și că este dureros și pentru ei când li se descoperă greșelile și că este pus înaintea lor un model a ceea ce ar trebui ei să fie. Amintiți-vă că bunătatea va înfăptui mult mai mult decât cenzura. În timp ce încercați să învățați pe alții, Faceți în așa fel încât să vadă că doriți ca ei să atingă standardul cel mai înalt și că sunteți gata să le dați ajutor. Dacă vor eșua în unele lucruri, nu vă grăbiți să-i condamnați. Simplitatea, tăgăduirea de sine, economia, lecțiile esențiale pe care trebuie să le învețe cei săraci, le pare adesea dificile și neatrăgătoare. Exemplul și spiritul lumii stârnesc și nutresc în mod constant, mândria, dorința de eshibare, îngăduința de sine, spiritul risipitor și lenevia. Aceste rele aduc mii de oameni la sărăcie și fac ca alte mii să nu se poată ridica din starea de degradare și nevrednicie. Creștinii au datoria de a încuraja pe cei săraci să se împotrivească acestor influențe. Isus a venit în lume în umilință. Descendența sa era de condiție umilă. Maestatea cerului, împăratul slavei, căpetenia întregii oștiri angelice s-a smerit, acceptând firea omeniască și a ales apoi o viață de sărăcie și umilință. El n-a fost avantajat de ocazii pe care săracii nu le au. Truda, greutățile și privațiunile... Au fost o parte din experiența de zi cu zi. Vulpile au vizuine, a spus Isus Și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde șodihni capul. Luca 9 cu 58. Isus nu a căutat admirația sau aplauzele oamenilor. El nu a comandat vreo armată, nu a cărmuit vreo împărăție pământească. El nu i-a curtat pe cei bogați și onorați de lume pentru a obține favoruri, nu a pretins opoziție între conducătorii națiunii, a trăit printre cei de condiție umilă, a disprețuit distincțiile artificiale ale societății, a ignorat descendența regală, bogăția, talentul, învățătura și rangul. El era prințul cerului și, totuși, nu și-a ales ucenicii dintre oamenii ai legii, dintre mai mari, cărturarii sau farisei. El a trecut pe lângă aceștia, pentru că se mândreau cu învățătura și poziția lor. Ei stăteau neclintiți în tradițiile și superstițiile lor. El, care putea citi toate inimile, a ales pescar smeriți, care aveau bunăvoința de a se lăsa învățați. El a stat la masă cu vameși și păcătoși și s-a amestecat printre oamenii de rând, nu pentru a deveni vulgar și pământesc cu ei, ci pentru a le prezenta principiile corecte prin cuvânt și faptă și a-i din degradarea și starea lumească în care se aflau. Iisus a căutat să corrijeze standardul greșit al lumii, după care era judecată valoarea oamenilor. El s-a alăturat celor săraci, pentru a putea înlătura stigmatul pe care lumea îl pusese asupra sărăciei, el i-a smuls pentru totdeauna bat jocura disprețului, binecuvântându-i pe săraci moștenitorii împărăției lui Dumnezeu. El ne îndrumă să mergem pe calea pe care el însuși a mers, zicând, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9 cu 23. Lucrătorii creștini trebuie să vină în întâmpinarea oamenilor la nivelul la care se găsesc aceștia și să-i educe nu cum să devină mândri, ci cum să-și zidească un caracter. Învățați cum a lucrat Hristos în tăgăduire de sine, ajutații să învețe de la el lecțiile de tăgăduire de sine și sacrificiu, Învățați-i să fie cu băgare de seamă la îngăduința de sine. În ceea ce privește moda, viața este prea valoroasă, prea încărcată de răspunderi solemne, sacre, pentru a fi irosită în satisfacerea eului. Cele mai bune lucruri din viață Nu se poate spune cu hotărâre că oamenii au început să priceapă care este adevăratul obiectiv al vieții. Ei sunt atrași de strălucire și de ostentație. Ambiția lor este aceea de a dobândi superioritate lumească. Adevăratele țeluri ale vieții sunt sacrificate în favoarea acesteia. Cele mai bune lucruri din viață, simplitatea, onestitatea, buna credință, puritatea, integritatea, nu pot fi cumpărate sau vândute. Ele sunt oferite gratuit atât celor lipsiți de educație, cât și celor educați, muncitorului umil și omului de stat onorabil. Dumnezeu a lăsat pentru fiecare o plăcere de care se pot bucura atât cei bogați, cât și cei săraci, plăcerea descoperită în cultivarea purității gândirii și faptelor dezinteresate, plăcerea care vine din adresarea unor cuvinte de simpatie și din faptele pline de bunătate. De la aceștia care aduc o asemenea slujire, lumina lui Hristos strălucește spre a înviora vieți întunecate de atâtea umbre. În timp ce îi ajutați pe cei săraci în cele vremelnice, să aveți întotdeauna în vedere nevoile lor spirituale. Faceți așa încât propria voastră viață să mărturisească despre puterea păstrătoare a Mântuitorului. Caracterul vostru trebuie să descopere standardul în alt, pe care îl pot atinge toți. Predicați Evanghelia prin pilde simple, fiecare lucru cu care aveți de-a face să fie o lecție pentru zidirea caracterului. Chiar în truda umilă obișnuită, cei mai slabi, cei mai neobservați pot fi împreună lucrător cu Dumnezeu și pot avea mângâierea prezenței sale și a harului său susținător. Ei nu trebuie să se obosească din pricina neliniștilor, împovărătoare și a grijilor inutile, să continue să lucreze, zi după zi, împlinind cu credincioșie sarcina pe care le opune în seamă providența lui Dumnezeu, care va avea grijă de ei. El spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetele 6 și 7 Grija Domnului îmbrățișează toate creaturile sale. El le iubește pe toate și nu face discriminări având însă cea mai duioasă milă pentru aceia care sunt chemați să poarte poverile cele mai grele ale vieții. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se confrunte cu încercări și dificultăți, dar ei trebuie să-și accepte soarta cu un spirit voios, amintindu-și că acelora pe care lumea negrijează să-i sprijine, însuși Dumnezeu le va suplini lipsurile prin cele mai mari favoruri. Când ajungem în situații dificile, El își descoperă puterea și înțelepciunea ca răspuns la rugăciunea făcută în umilință. Aveți încredere în El ca într-un Dumnezeu care ascultă și răspunde la rugăciuni. El vi se va descoperi ca unul care poate da ajutor în orice stare de urgență. El, care l-a creat pe om, care i-a dat minunatele sale însușiri fizice, Mintale și spirituale, nu va reține ceea ce este necesar pentru sprijinirea vieții pe care a dat-o. El, care ne-a dat cuvântul său, frunzele pomului vieții nu se va feri să ne dea cunoștința legată de modul în care să facem rost de hrană pentru copiii săi nevoiași. Cum poate obține înțelepciune cel care ține plugul și mână boii, Căutând-o ca pe argint, căutând-o ca pe o comoară ascunsă, Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Isaia 28 cu 26 Și lucrul acesta vine de la Domnul Oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea sa. Isaia 28 cu 29 el, care i-a învățat pe Adam și Eva în Eden cum să îngrijească grădina, dorește să instruiască și pe oamenii de astăzi. Există înțelepciune pentru cel care ține în mâini plugul și care seamănă sămânța. Înaintea celor care se încred în el și îl ascultă, Dumnezeu va deschide căi pe care ei să înainteze. Să înainteze deci cu curaj, având încredere că el se va îngriji de nevoile lor, după bogățiile bunătății sale El, care a hrănit mulțimea cu cinci pâini și doi peștișori, este în stare și astăzi să ne dea roada muncii noastre. El, care a zis pescarilor din Galileea, aruncați-vă mrejele pentru pescuire, și care... După ce i-au dat ascultare, le-au umplut năvoadele până s-au rupt, dorește ca poporul său să vadă în aceasta o dovadă a ceea ce dorește el să facă pentru ei astăzi. Dumnezeul, care le-a dat copiilor lui Israel în pustie mană din cer, încă trăiește și domnește. El îi va călăuzi pe cei care formează poporul său și le va da pricepere și înțelegere pentru lucrarea pe care sunt chemați să o facă. El le va da înțelepciune celor care se străduiesc să-și împlinească datoria în mod conștincioș și rațional. El, care este stăpânul lumii, este bogat în resurse și va binecuvânta pe toți cei care caută să aducă binecuvântări altora. Noi trebuie să privim cu credincioșie către cer. Nu trebuie să fim descurajași din pricina eșecului aparent și nici să fim demoralizați din cauza întârzierii. Ar trebui să lucrăm cu voioșie, având nădejde și fiind recunoscători, crezând că pământul păstrează în sunul său comori bogate, care să fie adunate de lucrătorul credincios, comori mai valoroase decât aurul sau argintul. Munții și dealurile sunt în schimbare. Pământul se învechește ca o haină, dar binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă în pustie, pentru poporul său nu va înceta niciodată.